بسم الله الرحمن الرحيم فلما جلستو بين يدي هي كل شي ز ناس تم ده الله ده حبيب صلى الله عليه وسلم مختا قلت نماوي یا رسول الله اذا الله رسول ان من توبتي بیشک سماد ثوبینا دامدا ان انخلیع مما علی چی ژروزم د مالنا ان انخلیع اخرج روزم مما لی زما د ټول مالنا صدقتا روزم د پاره د خیرات ټول خیرات کو دا صدقتاً یا مفول لہو یا مفول مطلق یا یادا منصوب دے بنابر حال صدقتاً پداس حال کی چیزد دی خیرات کون کے ما الى اللہ و الى رسوله دپارد اللہ و درسول اللہ نرسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمائل امسک علی کا بعد و مالک ریسر کا دزان سر مال دی فهو خیر لکا ندا و غرو بتا اے درم ای س خیر دغه خیرات کې او درمم ډیردا او باکی سار کا فقلت ماوینیا ام انی زچیم امس کو ساہمی ري سارو مخپل ابرخاږي په خیبر کېدا انور خیرات کوما وقلت ما يا رسول الله اذا الله رسول ان الله تعالى بيشك الله چوشد نمان جاني بيسدقي بيشك ما ته نجات را کړه دي فرشتياو چې ما تاسو تريشتياوليو وئن من توبتي او زما د توبې ده شکر نم داده الله حدسا الا صدقا چې زبایو انسان ته خبر نو کوه مگر د ما بقیتو تر سوچ زباطیم دنیا کې فوالله قسم فالله خاب ابن مالک رضی الله انه ما علمت احدا وای جنیم پوپ او تند مسلمانانو نو ابتلاه الله تعالی إب تلاح الله تعالى چه نعام دکړ وی الله چې شد په في صدق في صدق الحديث پرشتوالې د خبرې کې مز ذکرت ذلك کمه وخت چې ما ذکر کړی د رسول الله صلى الله عليه وسلم تا احسن خير است مما غنا ابلا ني الله تعالى چې نام او احسان کړې دی الله پما باندې چې نام او احسان کړې دی الله پما باندې او ما ته اسان کړې دی پدی دوام او پدی وفاء چې بزر احتیاوا او دروغو نه میشتناب ده والله ما تعمتو حزبثن مز قلت ذالک ما قص نکړې درو مز قلت کوم وښنه چې ویل دي دا خبر رسول الله صلی <صلاح> الله <صلاح> <صلاح> علیه و علیه وسلم تا اله یوم <يومي> هاذا <حازا> ذرز <دو رضي> زمهور <زمحا> <پوري> ارشادا و انی لارجو و وذو مئت ساتھم داللا فضل ان يحفظنی الله تعالی چې په حفاظت کې به ساتي ما الله تعالی چې چدې فيما بقیا باغ کې چې باقی پاتې ده زماده عمرنا فانزل الله تعالی رالی گلی وللا چې چودې دکه د تاببل الله ب شو به قبول ل کړړی وه الله په خپل پې غمبربانې او پهمهاجې انصار روبانې الذي هغه مهاج اننسار ات بهوه في ساعتې غسرتي چې هغې تابدار کړی الله رسول په وقد د تلیف کې د تکلیف په وختې. اغید الله ذ دا حبیب تابیشیو حتا بلغ ترذی شورشی ذا خبر تدا یات انه بهم رؤوف الرحیم پیشک از الله پدوی مینا کون کیو مہروبان نے وال سلاسۃ الذین او پدریو کسانو ها خلیفو قُلِّ فُو چَيْرُسْتُكْرِشِو حَتَّى إِذَا دُوَا قَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ تَرْضِي چِ تَنْغَشِ وَبَاغْوِ بَا نِزْمَكَا بِمَارَهُ بَتْسَرَدُكُ لَوَّالِنَا حَتَّى بَلَغَ تَرْضِي چُورَسِدُ دَا آيَاتِ دِي خَبْرِتَ اتَّقُوا اللَّهَ يَا يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ <تصفيق> إِيمَانَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ يَرَى غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَائكَا بَرِزَ اللَّهُ وَنُوحُ وَاللَّهِ مَا نَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيَّا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّام نَذَكْرِ اللَّهَ فَمَا مِن نِّعْمَةٍ دَنَام كُنُنَ قَدْ تُشَرِن شَرِن بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ واز د دین چې الله ماته هدایت کړ د اسلام تا اعظم ډیر لوی نعمت په نفسی زم ما فضل کی من سېد کی د رښتیا ویلو زمانه رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم تا الله کو نا داش نو مز کذبته جماورت دروغ ویلې نو ک دروغ مې ویلې فاهل کا زَبَم تَبَاشِ وَيَكَمَاهَلَ كَلَّذِينَ كَذَبُوا لَكِ چي تَبَاشي واه کسان چې ورته دروغ ویلو پاین الله تعالی وشکالا چوشدې کال للذين ویلي دی په حق دا واه کسانو کې کذبوي چې دروغ ویلو شينا انزل الوحي کله چې وحي راولېګل شر ما قال ډېر بثر هغه چې ویلي دی او تنتا فقال الله تعالى الله فرمایلی دی یحلفون بالله لكم زردی چی قسم ون بخری دای پنوم د الله تعالی سوتا اذا قلبتم ليهم کلچ واپس شیتہ سو دویته دی غزوه تبوک نا لتعرضوا عن د لارشم خوار و د دین او دوی وی ملحمتا کوينا فاعرض انم نو مختوا را وی خد نا راز گئی انهم رشن و گند دی گنددی تمرا شخت الفاز وی و ماواهم جهنم زید جزاها ما دی جهنم دے جزا ان بما کان دا سزا د په سبب داغ چی د ای سا يَحْلِفُونَ لَكُمْ کوم قسمونهخورریدي تاسوته ل تردو و و لا لا عن هم دی د پااره چې تاسو راضي او خوشاله شيء د له ف تردو عن هم که تاسو او خوشاله شيء دلو نه ف الله ب شله لایانقوم فاسق نه خوحاله لږي د قومنافرمانه نه. وایی کا برزی اللہ نو کنا خلفنا یوسلاسا ویومغرسو کریشی ویوسلاسا دادری عن امر اولئک الذین ده حکم او دفی سلی دا کساننا قبل منہم چې قبول کړو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم حینا حلفو له کله چې د درو قسم خوڑل و وغیتا فبا یهم دیسری بیات کړو واستغفر لهم او بخنه ولا غخت و ارجع رسول الله صلى الله او رستکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم اب رنا کار زمغا حتا قد ولله تعالی فی بذلک فی سلکړو الا چوشد پدی کدا قال الله تعالی فرمایې د لا چوشند وعلى الثلاثه الذین غدر و پهغېو کسانو هغه خللیفو چېروستو پاتې کليشي د تووبنا لیدي او نه د هغهزو کرا مما چې کر شو ما خلف نه هغه چې مونږروو پاتې کړي شي اوته خللو په نیل غزوي دا زهمونږروو پاتې کېدل د غځ نه نه دي ويشك اوغروست کول دا الله مغلرا زمغ توبلا نو قبول شوي ويرجا او امرنا او رست کول دا وي کار زمغ لرامن دا چنه حلف له چې دا الله پیغمبر ته د دروغ او قسم نه خوړلي او اعتذري له او د روزنه پیش کړو فقبل منه نائی تی دا عزر قبول کرنے او دا اید باطن معامل اللہ تپری خواب و فی روایت پیو روایت کی دا سیدی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوت تبوب و تیو پ غزو تبوب کی یوم الخمیس پرزد زیارت او دو جمرات و کانو یحب و ان یخرج یوم الخمیس ادا الله حبيب بدا خخولا چوزي پرز د جمرات تعالی حبيب کوشش کول چې د جمرات پرزوزي او يوجد دي د اوا چې پدي رز الله ته اوال پیش کیږي د پیر او د جمرات پرز د ګلو او د زیارت پرز الله ته اعمال پیش کی نو د الله حبیب وی چنن با اعمال پیش کی او پا مالو کی اولیا من د الله لاره کی جهاد ده یا خمیس لخرت موو یا او خمیس د جمرات دی ورزې تم وای ن دی اعتبار ثروتو وفی روایتن په روایت کیدی وکانا لا یقدم من سفر او دا الله حبیب چې نورات له دیو سفر نه الا نهارن مگر رضی فدحا د شاخ په وخت دا اوس کې کوم وخت له پیدا قدمه کله شبراغه بدا بالمسجدی شروع او ک جمعه ته ولاړو فصل فیه رکعتین غې دوه کاته وکل د شکرې او د د سفر ثمجلله سفي او بیا به کې نستو دی جممات کې خلکو ملاقات وکو نو بیا به کورته اوګړدي حی کېڅهڅه ممسائل رال یو د او مته غنیمت صدي دا رووا ویوی کنی یریدون عیرن لی او دی حدیث کی فضیلت دا بدرین دے دا عقبی والو او دی کی ذکر دا بے عد دے دی مام سرا او دی کی جواز دا قسم دے اگر کچا دا قسم متالبنی کنی او دی کی توریہ دا اے توریہ استعمالیں ضرورت تے چی چالپتہ انے لگیاں او دې کې افسوس دی چې او خیر در نفوت شو کا بی ابن مالک رضی الله نوې کا شزم تلوي دې کې څوک د چا غیبت کوي که ناغوي شراغته فسادر او دا غی پلس کوله ګوریا ناغبل صحابیت کوونکو څوک داسي په مجلس کې ویبت کوي دچا نو پخو خو او رمند کول جی غیبت مکرا دا نجدي نور ورته وګي فی ادي کدا وکچانه ګنا او شونو هغه سره بایکاټ کولې شي د دنیا د وجنه دې سړې د درو ورځې نه په بایکاټ او د دین د وجنه ګور پنځوس ورځې بایکاټ راوي ادم د چې امام او خلیفہ او پیغمبر دا ادبوم ور کولې شي دوی دې سره خبر نه کوي حدیث کی دا د چ مستحب دي چ سوک سفر نه راشی چ اول دی جمعہ توردن دن نشی ا دورکا تنفل دیو کی حدیث د چ مستحب د جڑا پزان ایس گناہ او شنو <ساو> جڑا ادا وای مسکی قدا سے دستور پ گوټونو بنا بر ضرورت سره ګوري نماز باطلی گینا حدیث کی فضیلت رشتیا اوراګه ادی کی دام دے چې له چا باغ لبی اجازه تدنه کی دی شي د بیو دو خوراک د پارنه 80 ورځې لکه د 30 وی باغ تلاړو او ادی کی دا وای چې د الله او د رسول تابع داری پټول غوړه دا ادی کی دا وراله چې خذ خاون خدمت کولی شي ده هلال ابن امیه بیبیو وی کنه شه بډار ده نو خزر د خاور خدمت کو شي ا دې کې دام دی یو کاغذ دی 파ږی کې ذکر د الله دی اس خبری دي تیسو زولې شي هغه تنور لور غرزولو کنه ا کې مستحب د زیر ورکول او چې چازیر راڼو نوغت څور کول ادي کدام دي چې راجمه کې دل خل خلق نه مام سر په اهم کارونو کې ادي کدام دې چې خفقان لری شو خوشالي رالن او خيرات کول ها ما ټول مال خيرات دې و نه ټول به خيرات کا او نه راغلی راغلي چې ټول مال به خیرات کې چ کله <سؤال> يروي د عدم صبر او دې کې نام دي سوالن چې راجامي غخته شي لکه قابیل ملک غخته کنا لکه زنانه با یونو کې او بل راجامي غواړي ا دایشي وی حدیث در لتیرو چې غویز دې راجامي ور کې ناغي عيب ګڼلو وېدا جوړه خو بخل کو خوشاله د فارمانه سوالن غوښتا ادې کې چې شکر شي غسر مسافحه کول او غلو درې دل برا غليدي او مستحب د سجده د شکر او یو خیر امېشن وی لوې زبا هميشه ترمرګرشتیا نو دا دمر دمر فائدې دی حدیث کې مونږ او تاسو تمخل الالم وعیو کبسته